Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah. lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd اخواني في الدين رحمني الله dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-190 dari kitab Umdatul Ahkam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika akbabal leil minha huna, wa adbaran nahar minha huna, fakadaf tarasaimu. Jika malam telah datang dari arah sini, wa adbaran nahar minha huna dan siang telah meninggalkan." Dari arah sini, fakad aftar rasulmu maka telah datang waktu untuk berbuka bagi seorang yang berpuasa. Sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, apa yang dimaksud dengan ucapan rasulullah saw. Iba akbal al-lailu minha huna. Iza aqbalan laylu min haa huna Apa maksudnya? Taufik Jika Gelapnya malam Telah datang Min haa huna Yang dimaksud adalah dari arah timur Naam Wa adbaran naharu min haa huna dan siang telah meninggalkan dari arah sini. Dari arah mana maksudnya? Dari arah barat. Bagaimanakah jika ternyata di arah timur telah tampak kegelapan? Namun di arah barat matahari belum terbenam. Apakah sudah saatnya bagi seorang yang melakukan saum untuk berbuka? Naam. Tolong. Dia belajar. Tidak. Belum waktunya berbuka. Kapan dinyatakan saatnya waktu berbuka? Ketiga Kurang dengar Sampai terbenamnya matahari Nah Sehingga tidak cukup Adanya kegelapan di arah timur Kemudian Sebagai waktu berbuka puasa Tidak Namun harus terlengkapi Kedua-duanya Yaitu munculnya kegelapan malam Di arah timur Dan hilangnya Atau berlalunya cahaya siang di arah barat yaitu dengan terbenamnya matahari. Ada enggak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Naam, تفضل siapa yang menyebutkan faedah? Abu Farhan Ya. Terdapat suatu ibrah untuk bertafakur atau bertadabbur dengan alam yang ada di sekitar kita. Dari sisi mananya? Nah, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan beberapa peristiwa yang terjadi di alam ini seperti munculnya kegelapan di arah dari di arah timur dan hilangnya cahaya siang di arah barat sebagai tanda di antara sekian tanda saatnya seorang yang melakukan puasa untuk berbuka puasa. Ada faedah yang lain yang bisa disebutkan? Ya. Ada isyarat untuk menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka puasa dari sisi mana? Fakad afthor as-saaimun. Apa urayan dari fakad afthor as-saaimun sehingga bisa dinyatakan ada isyarat untuk menyegerakan berbuka puasa? Dari sisi mananya? Namp? Siapa yang bisa membantu? Namp? Alhamdulillahji. Adanya? Fakat Afthora bukan Fi'il Amr di sini. FIl Mabdi. Enam. Ada yang lainnya yang bisa membantu? Fadl. Iya, tentunya uh, pernyataan quote afteraswaimu tersirat di dalamnya makna untuk menyegerakan berbuka puasa. Karena pernyataan ini dinyatakan oleh Rasul S.A.W. setelah menyebutkan dua tanda masuknya waktu berbuka puasa. Yaitu dengan munculnya kegelapan di arah timur dan uh, hilangnya cahaya siang di arah barat dengan terbenamnya matahari. Lalu Rasul menyatakan, فَقَدْ أَفْتَرَصَائِمُمُ maka saat itulah saatnya untuk berbuka bagi seorang afsaim untuk tidak menunda-nunda prosesi berbuka puasanya baik kita lanjutkan insyaallah pertemuan kali ini untuk membahas hadis yang berikutnya babu afdhalisiyami wa ghairihi bab tentang puasa yang paling afdal dan yang lainnya. Al-Hadithul Hadi wa At-Tisu'un Ba'dal Mi'ah Al-Hadithul Hadi wa At-Tisu'un Ba'dal Mi'ah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maa نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الـوصال قالوا يا رسول الله انك تواصلو قال اني لست كهيئتكم اني اتعمى واسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنا سبنا مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فاليواصل إلى السحري Al-Hadithul Hadiwati Su'un Ba'ad Al-Mi'ah Hadith yang ke-191 Dari kitab Amdat Al-Ahkam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah Dari sahabat Abdullah bin Umar Semoga Allah meridai keduanya Meridai sahabat Abdullah dan juga meroyobi ayahnya yaitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tergolong sahabat muda Di antara sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan muncul suatu istilah Al-Abadillah Al-Arba'ah Empat Abdullah Yang semuanya dari kalangan sahabat Nabi Dari kalangan sahabat muda Rasulullah SAW Dan semuanya mempunyai peran yang penting di masanya Terkait dengan Permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Empat Abdullah itu adalah. Yang pertama Abdullah bin Umar. Ibnul Khattab. Yang kedua adalah. Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr. Ibnul As. Dan yang keempat adalah. Abdullah bin Az Zubair bin Al-Awam Empat orang sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermasing-masing bernama Abdullah dan masing-masing sebagai rujukan bagi umat di masa mereka kita kembali kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Bahwa sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk diantara sekian sahabat Rasulullah SAW yang, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW mengingat beliau adalah putra sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang terdekat nomor dua. Dengan Nabi SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Abdullah bin Umar. Juga sebagai saudara ipar. Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menikah dengan saudarinya yang bernama Hafsah bintu Umar ibnu al Khattab, radhiyallahu anhu ma. Ikhwanul Fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, berkata. Naha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anil telah Naha, telah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anil telah Dari al Sallallahu Apa yang dimaksud dengan al Rasulullah Yang dimaksud dengan al telah adalah Melanjutkan kegiatan puasa dengan tidak melakukan buka ketika matahari terbenam. Jadi Al-Wi meninggalkan prosesi buka puasa di saat yang telah ditentukan. Gambarannya ketika matahari terbenam, telah datang saatnya untuk berbuka puasa, maka orang ini terus melakukan puasa tidak berbuka. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-wisal ini. Kalau para sahabat atau sebagian sahabat berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuasilu, sesungguhnya engkau tuasilu, melakukan wisal tersebut. Para sahabat atau sebahagian sahabat R.A. ketika mendengar sebuah larangan dari Nabi SAW, dari al-wisal maka mereka pun yang sangat kuat upaya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan suatu pertanyaan wahai Rasulullah sesungguhnya engkau melakukan wisal kenapa gamikok tidak boleh. Kenapa kami dilarang? Karena betapa besarnya semangat mereka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Beliau bersabda, Ini lastu ka haiatikum." Ini sesungguhnya aku Lastu kahayatikum Tidaklah Seperti kondisi kalian Aku ini kondisinya berbeda Tidak seperti kondisi kalian Ini ut'amu wa usqah Sesungguhnya aku ini Ut'amu Diberi makan Wa usqah Dan diberi minum Ini makna dari atau terjemahan dari ucapan Rasul ini Las tuka Hayatikum Utamu wa uskhoh. Nanti akan ada keterangan apa yang dimaksud dengan sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Warawahu Abu Hurairata wa Aisha wa Anasubnu Malikan radhiyallahu anhum. Hadis ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian juga Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka semua ini meriwayatkan hadis di atas sebagaimana Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkannya. Dan semua riwayat mereka terdapat di dalam As-Sahihain. Riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abu Hurairah, riwayat Aisyah dan juga riwayat Anas bin Malik terdapat di dalam kitab As-Sahihain. Apa yang dimaksud dengan kitab As-Sahihain? Siapa yang menyebutkan? Ya. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang tentu, kitab Umnatul Ahkam ini dijadikan oleh penulisnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sebagai kitab kitab hadis terkait dengan hadis-hadis ahkam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ada dari beberapanya setelah diteliti oleh para ulama setelahnya ada beberapa hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imma diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja tanpa Muslim atau diriwayatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari. Fa'ala kullihal bahwa riwayat sahabat Abu Hurairah kemudian Ummul Mu'minin Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an semuanya terdapat di dalam As-Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan membaca hadisnya. Wa li muslimin an Abi Khudri radhiyallahu anhu Fa arada ayywasila falyuwasil ilas sahari Wa muslimin dan di dalam riwayat Al Imam Muslim An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah merahibainya Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyukum arada ayy wasila falyuasil sahari. Fa maka siapa saja di antara kalian arada yang berkeinginan ayy untuk melakukan wisol. Wisol tadi sudah diterangkan apa maknanya? Fal yuwasil ilas sahari. Maka hendaknya dia melakukan wisolnya itu ilas sahari. Hingga waktu sahur saja. Hadis ini ada beberapa catatan, catatan yang pertama disebutkan oleh Al-Syikh Al-Bassam Hafidhullah Ta'ala Sebagaimana yang dinyatakan atau dinukilkan dari Sebahagian ulama Abdul Haq Al-Ishbili al, al Majd Ibn Taymiyah dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini min afrad bukhari termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al imamul bukhari saja. Kita lihat di dalam kitab Ummadil Ahkam ini disebutkan Walimuslimin dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan yang sebenarnya adalah riwayat al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini catatan yang pertama bahawa pernyataan al Muallif penulis kitab Umudatul Ahkam bahawa hadis ini disandarkan kepada lima muslim bahawa beliau yang meriwayatkannya ternyata diteliti oleh para ulama atau sebahagian ulama bukan riwayat Muslim akan tetapi riwayat Al Bukhari rahimahullahu taala dan tentunya yang seperti ini wajar karena seorang alim siapapun dia maka dia tetaplah sebagai seorang basyar seorang manusia yang terkadang jatuh ke dalam kesalahan ataupun terjatuh dalam hal lupa. Kemudian catatan yang kedua Bahawa di dalam hadis ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terkesan adanya Pertentangan dengan hadis yang sebelumnya hadis Abdullah bin Umar, hadis Abi Hurairah hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik, radiyallahu anhum ajma'in. Di hadis yang pertama Rasulullah SAW melarangnya. Sementara di dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri radiyallahu anhu ini nampak Rasulullah SAW mengizinkannya. Mengizinkan al wisal namun maksimalnya sampai pada waktu sahur. Ketika datang waktu sahur, tidak boleh melanjutkan wisalnya, Harus melakukan uh, sahur atau melakukan uh, makan dan minum. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah ini gambaran global tentang hadis yang tergandung di dalam uh, nomor 191 ini dan kita lanjutkan kepada fiqhul hadis bagaimana memahami hadis ini. pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lastu tu kha'iatikum ini ut'amu wa usqa. sesungguhnya aku ini kondisinya tidak seperti kondisi kalian sungguh aku diberi makan dan diberi minum yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para ulama ada dua versi tentang makna inni ut'amu wa usqah sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum pendapat yang pertama sesuai dengan bahirnya diberi makan ya diberi makan Allah memberi makan Nabi SAW wa usqah dan diberi minum secara bahir, secara hissi secara nyata memang Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan makanan dan minuman untuk Nabi SAW. Nah, ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua. Dan ini yang dikuatkan oleh. As-Syaikh Al-Bassam. Dan kebanyakan dari para ulama. Bahawa yang dimaksud dengan. Ini ut'amu wa usqa. Aku diberi makan dan diberi minum. Adalah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu kepuasan tertentu ketika melaksanakan wisal tersebut. Allah berikan kelezatan bermunajat dengannya hingga sama sekali tidak terasa rasa lapar ataupun rasa dahaga itu. Seakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan kepada beliau Makanan dan minuman Lezatnya bermunajat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepadanya Dengan melakukan Wisol tersebut Pada diri Nabi SAW Membuahkan suatu kepuasan Tersendiri Sehingga terasa seakan diberi makan dan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini versi kedua tentang makna ini up'amu wa usqah. Dan ini yang diguatkan oleh al-syeikh al-bassam hafidhahullahu ta'ala. din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada sebuah pembahasan Tentang Permasalahan wisol itu sendiri Tentunya Kita telah mempelajari dalam pembahasan yang lalu Tentang Keutamaan menyegerakan Berbuka puasa Manakala datang Waktu berbuka. Siapa yang masih ingat hadisnya? Ada yang masih ingat hadisnya? Ada yang hafal matanya? Atau artinya? Ya, umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan, selama apa? Ya, selama apa? Menyegerakan berbuka puasa dan, ya, dan mengakhirkan sahurnya. Lalu bagaimana dengan bisar? Nah, ini seakan ada pertentangan. Dan juga dari dua hadis hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik juga seakan ada pertentangan dalam permasalahan ini. Maka insyaallah kita akan bahas Perbedaan pendapat di antara para ulama Dalam permasalahan ini Dalam pertemuan yang akan datang Binnahi Ta'ala Sekarang sudah masuk waktu guhur Dan supaya pembahasannya Utuh Maka insya Allah Kita akan Jadikan waktu khusus Dalam pertemuan yang akan datang Untuk menjelaskan pendapat para ulama dan perbedaan mereka tentang al-wisal ini wallahu alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin